Imani yangu ni kwamba wameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifata tarafa bari ambayo tunanza na mokhtasari wake. rasmi ndulo wa rasimishu za kuafunza mafunzo wa nafunzo likizoni wa wa tarafani ni kiongozi wa tarafa hiyo asima kwamba wa nafunzi hao mwishio na mafunzo hayo watapewa vifa vya shule. Na raia wa, ta, wa kate ya muguboka ya kwanza ni katika mtawa mutanga ya kusini wanasema kusikitishwa na ujenzi wa nyumba za ambao zilibomolewa hivi karibuni muda uliopewa na wizara mamadani hauko unaheshimishwa na huko mkoa wa Ngozi kumeanzishwa la kufunga vilabu amba have shimu bei iliyopangwa na serikali kwa haya na mingineyo karibuni jina langu Moize Misago Mitamboe Ngozi bi serafine Seraphine Hakizimana Isanganiro. Habari kamili, badhi ya raia wakazi wakati ya muguboka ya kwanza, mtani mtanga kusini katika manispa ajijila bujumbura ambao nyuma zao bomolewa wanasima kuamba tare ya muisha wikimbili ilotolewa na wizara maumbu ya ndani kwa ujenzi wa nyumba hizo hawishimishwi wanasima kuamba hata nyumba ambazo zilizu, zilijengwa upia hazina milango madirisha ama mabati. Wanaomba agizo le tolewa na wezara liheshimishwe iluapate sehemu ya kulala. Na kumeanzishwa jumatatuishuli za kutuwa mafunzo kwa wanafunzi watarafani mukaza uliyoko likizoni. Wali Wakati wa shuhuli hizo wanafunzi hao watafaidika na mafunzo ya nausiana na ujasili ya mali utunzaji wa mazingira pamoja na utumiaji mzuri wa mitandawe ya kijamii kulingana kiongozi watarafa ya mukaza Renova ndei hebora anarifu kwamba hata vifavya shule vitatolewa mwishoni mwa shule hizo tumsikilize. Tuliita aba vijana wenye ivi bako muvacance walisho maliza masomo, ivi wako kunyumba. Tuliona kama tukiwaacha wao wakiwa kunyumba watabakia ku matelivishio kwa wakati, watakoo atabakia na wanatembea, watabakia na anaingia mwa zili makundi unakutana na zile pombe mbaya wala e, zingine stupefisha. Hivi sasa tuliwa hita, juba kuye, tutenyeleze kazi. Tutafanya kazi ya usafi, kumine muzone zote muzima. Tena tutafundisha patriotismu. tisumu tutabafundisha tena gisi wanaweza usaidia mazingira tutaona kama kutana watu hivi wanatupaga michafu kila fashi wanaona na tena unaona hivi hapo mamitanda mitandao mingi yenyewe anaita en français réseaux sociaux watu wengi sasa wanatumikisha hizo ma réseaux sociaux tutabafundisha watoto gisi wanaweza kutumikisha hizo ma réseaux sociaux zikabasaidia na zikasaidia na na yeye tutawafundisha tena na gisi wanaweza kufanya kuzungunuza ah, haba tokana nane Kwa e, hivyo, tini wanahita communication of the world, juhu kesho pasipwe maakosi ma, ma, ma, e, ya watoto na ati. Na jeshi la taifa na kuwa li linda ipasavyo amani kwenye mipaka, Wale wali kabiliwa na makosa, wale adhibiwa kwa mojibu wa sharia. Amefamisha haya jumatatu hii waziri wa ulenzi wakate mekua, akiweka wazi yale wizara na ili tekeleza mna muawamu ya ne ya mwaka wa 2020. Kuleke ya 121. Alentri Beri Mutabazi anasima kuridhishwa na juhudi za vikosi vya Burundi vilivyoenda vioenda kurejesha amani na usalama katika nchi zingine. Hata hivyo waziri Mutabazi anabaini kwamba ukosefu wa uwezo wakifedha wakutosha wakurekebisha majengo ni changamoto kubwa. amaku kuhusu matibabu ambayo wanajeshi walikuwa maguguni wanadai kuwa gumzo waziri Mutabazi anakiri kwamba kundi hilo la wanajeshi linafuatiliwa kwa vizuri Nga dosari hazikosi lakini hata hivyo waziri huyo anaona kuamba malalamiko ya wanajeshi hao yangelitokana na ukosefu wa sheria ya kuahusu lakini kuwa inashulikiwa bado kupasishwa. Na zaidi ya bilioni alfu moja miamoja 33 sarafu za buruni chokitita. Chama pato kwenye kiwango. Chama kadiri ya bilioni alfu moja amsinane. Ziru panga mwaka wa bajeti wa alfu mbili na alfu mbili, shirina, alfu mbili moja. Na wizara fedha sawa na mafanikiwa asili mia mia moja, na saba nukta saba. Ametangaza hayo waziri wa fedha jumatatui wakatu wa wasilishaji wa yale wizara na ongoza ilitekeleza. Domisi ndio kubugayo anaongeza kuwa zaidi ya faranga bilioni moja na nusu za burundi zimepatika na katika shuli za kupiga vita dhidi ya ufisadi na ulagai wa forodha. Na zaidi ya hati miliki za viwanda ziliyo na wizara ya biashara viwanda na utali na kuzalisha kiasicha zaidi ya dola alfu moja mia, alfu miamoja salasina moja za kimarekani na karibu ya faranga milioni Nesarafuzaburundi katika hazina ya uma mwaka wa alfumbina ishina alfumbina moja Akiwasirisha ripoti ya mwaka ya wizara ya kejumatatu hii Waziri Kapitoline ni nizigie anuesha kuwa vya mevya ushirika vya wanasana vili undwa Walakin Kapitoline ni nizigie anasimwa kuwa ukosefu wa fedha feathers akutosha Ilikuwa changamoto kuka utimilifu wa miradi ya wizara hiyo Bada mapumziko kidogo tu tunandelea Lejo isa nganiru ni kiboko yao. Ikiwa ni isa saba lakika 27 tondole na tarifa hii kumeanzishwa zoezi la kufunga vilabu na migi ya bidha za kiwanda brarudi ambazo hazieshimu beilo pangwa na serikali mkua ningozi. Mfano na tolewa ni hivi karibuni jumapili ambapo kilabu cha seminari ndogo ya mureke kilifungwa kwa amri ya utawala tarafo ya ngozi. Joseph Martin Buchumi kiongozi wa tarafa hiyo anasema kuwa hatua za kupotosha zita chukuliwa kwa wale wote ambao haishimu makubaliano ya mkutano wa hivi karibuni ambapo ilikubaliwa faini ya milioni moja kwa mtio yote anayeshikilia bei isiopangwa na sirikali. Ni ripoti yake Apolliner Muzagara inasomona na Omer Nduwayo. Ba na sto za vinyuaji za seminali ndogo ya mureke zilizofungwa na uongozi wa mkoa jumapili hii zinapatikana sehemu ya ito ayo kumogomera kwenye rami kutoka ngozi kwenda gitega wafanya kazi wa uongozi wa mkoa walioleta kufuli zao ili kufunga nyumba hizo wanajuza ba na isto hizo kupigwa fain ya laki moja kuna mudamurefu kwa kupandisha beza vinyuaji na kudai kufanya siku nyingi bila fain hiyo kutolewa katika mkutano wa governor na wauzaji wabitha za shirika linalotengeneza vinyuaji brarudi wauzaji wabitha za kiwanda chasarugi na wauzaji wabitha za Mwanda cha sukari jumatano iliopita Makubaliano yalikuwa kwamba Adabu zinakuenda kuendelea Kwa wawuzaji wanaujifanya kutopenda kueshimisha Beyi iliowe na serikali Adabu ambazo zilianza kutekelezwa Kwani jumamosihi Mwuzaji anayefahamika kwa jina minani Christine Anaendeshea shugulizake mjinigozi Aligongwa faini ya milioni moja pesa za burundi Kwa mafumanizi ya uuzaji wa Kreti ya bia kwa elfu kumina sita miasaba pesa za burundi Wakati ambapo pesi na ujulikana ni elfu kumina sita miatano Joseph Martebuchumi katibu tarafa ngozi Anawataka raia kusota kidole muuzaji ya yote Ataka ya serikali ili kuadhibiwa zaidi Shukran Omer Nduwa Natutoki hapo mkwani ngozi tulike mkwani karusi ambapo Tarafa mbili peke katia sabaz na zonda mkwa huo Ndizo zizo na vitabu hivyo miradi ya maendeleo ya jami PSDSE kwa ufupi wa kifaransa. Kutokana nakuwa miradi ya maendeleo ya awamu ya pili ilimalizika mna umwaka 2018. Wakala wa miradi hiyo katika mkua uo anabaini kuwa tarafa zingine tano hivi karibu nizi. na vitabu hivyo konyesha miradi ya maendeleo. Miradi ya tarafa hizoi nafikia hatuwa ya kuridhisha ya utarishaji wa vitabu hivyo. Ameriporte hivo, reporter wetu mkoani Mobles Pascal Cararumiye ambaye katika studio reporter yake na somona Jean-Marie Viane kumana Matarafa hayo yariopewa daftari zinazounda miradi ambayo inatarajiwa kutekerezoa kwa wananchi Ili waweze kufikia hatua ya maendelewa endelevu mkuwani karusi ni pamoja na tarafa la mutumba na tarafa la shombo Matarafa mengine bado hajapewa daftari hizo ni pamoja na tarafa la buhiga Nyabikele gihogazi ugenyuzi pamoja na tarafa la gitaramuka Duru kutoka kwa mukurugenzi wa idara usi husika na maendelewa endelevu mkwani karusi za fahamisha kwamba wako kwenye harakati za kuapatishia daftari hizo laia wa matalafu hayo ambayo haya japewa daftari hizo sinazounda miladi husika na maendeleyo Haida, afisa huyo anaeleza kwamba wanachofanya kwa sasa ni kutafumini maoni na mchango vili katika mikutano iliweendesho wa siku zilizopita na badae wadatua ripoti kwa balaza la madiwani ambalo Itakuwa na jukumu la kuhidinisha miladi hiyo ya maendeleo endelevu Mika kati hiyo ilianzishwa munamo mwaka alfumbiri kuminatatu na kuanza kutekelezo atangu mwaka alfumbiri kuminanane Tarafa la buhika ndilo linaloongoza kwa kutekeleza miladi hiyo kwa kufikia kiasi cha asilimia sabini na moja Wakati ambapo tarafa la shombo lina patikana na fasi ya pili na asilimia sita kama ripoti ya kuchungu nguza utendaji wa miradihio inazio eleza shukranja marivyane ngeenda kuma na hadi hapa mpenzi msikilizaji musk, musk, la ziada sinasipokoni kuteremisha nanga nashkuru ambao mwtega sikotangu mwazwadi mwisho ni mshkuru piafuni mitambo langujina moize misago na kutakea mchana mwema kuahirini <tune>